Gáspár Ferenc, 9. rész, a budai látó, 1742 első fejezet, kakasviadal. Farkas Rozália a zöldre festett, de alaposan megkopott zsalugátereket nézegette az ablakon. Ez még csak hagyján, gondolt az ősi szemléve, de az már jobban aggasztotta, hogy több helyen a vakolat is lepergett, a kapu mellett a falon pedig egy nagy lyuk tátunk. Jó vételt csinált, nagysát, kistihand, Mondta a sváb, akitől most Rozália éppen vissza akart vásárolni a Budai házat, melyet egykor már az apja is megszeretett volna venni, és valamikor az őseik helye volt. Nem egyedül érkezett, mellett állt az unokahuga Erzsébet. Róza asszony fia, Jancsi és unokaöccse Zoltánka azonban elbókláztak megnézni: hát, ha eldugott kincseket rejtenek a romos falak, melyek között a török dúlás óta csak csavargók és patkányok ütöttek tanyát. Mondta is neki Rozália, hogy napjukt előtt mindenképpen térjenek vissza, nem akar álmatlanul hánykolódni egész éjjel. De miért van ennyire rozoga állapotban? Kérdezte most a magasra nőtt és egyenes tartású asszony, aki a 40-es évei elején járt, ám fiatalkori alakját és megnyerő vonásait az arcán még mindig őrizte. Miért, miért? kérdezett vissza a sváb, aki maga sem panaszkodhatott a termetére. Ich weiß nicht. nem tudom. Itt állt üresen évszázadokig a szomszéd házakkal együtt. Elhagyták ezeket, ebek harmincadja, mind nagyságos asszony. Nem vagyok én nagyságos, legfőbb tekintetes, ha mindenáron meg akar tisztelni az úr, de annyi pénzt nem adhatok érte, mint amiről előzőleg beszéltünk, hiszen akkor még nem láttam az állapotát a háznak, és ez bizony igencsak elszomorító. Nincs ez annyira rossz állapotban, nagyságos asszonyom. Nézzet csak meg! Valódi tölgyfal kapu, ez soha nem fog elkopni, amíg a világ, világ és még hét nap. A háztulajnos hirtelen elkezdett szabatosan beszélni, és ez a változás rózasszonyt is megmosolyogtatta. Jukva van mellette, felelte. Ki tudja, miféle állatok jártak itt ki, Itt aztán egyetlen svenj sem bújhatott át Daszlok, ott geszten, még ott sem volt, váltott vissza a sváb, akit láthatólag teljesen felizgatott a megalkudott pénzösszeg leszállításának a lehetősége. Előbbi tökéletes magyarsága már feledve volt, visszaváltott a némettel kevertre, hogy aztán új szép magyar nyelven beszéljen. De most ott van így az áron is roppantjuk keletkezett, vágott vissza Farkas Rozália. De mégis, mekkora? vifil, Mennyi? 800 forintban alkuttunk, mondta most Rózasszony. De így, megtekintve az árut, azt kell mondjam, hogy nem adhatok többet a felénél. Micsoda, kapott egyik kezével a szívéhez másikkal a kalapjához a sváb. A kalap benyomodott a keze alatt, a nagy darab ember a tányérszerű fejrevalójával egészen nevetséges kinézetet öltött. Lenne nekem vevőm két annyiért, kiabálta. Akkor miért nem adta el annak, szólalt meg Róza mellett, a legújabb bécsi divat szerint öltözött, ám feltűnően csúnya a unoka húga, kedve billegetve magát, akárha bába lenne. A sváb úgy megkökkent, Hirtelen még beszélni is elfelejtett. Hisz mostanáig nem szólt meg ez a béka, azt hirtelen, hogy megerett a nyelve, gondolta. De aztán csak erőt vett a megdöbbenésén. Azért nem adtam másnak szépséges fájleny, mert kedves tantéjét már kicsikor óta ismérem, neki akartam kedvezni az ajánlatommal. De fele pénzt mégsem fogadhatok elérte, hisz nekem is többe van. Mi a neve a szépséges Freyley-nek? kérdezte. Erzsibetnek nevezte nagyapja Gáspár, aki kiurgus volt, és nagy törökverő. Ha ő nincs itt a idején, még mindig a hitetlenek áztatják a hátsó felüket a budai fürdőkben? válaszolta Rózasszony. Igazán szép név egy ilyen csinos arcocskának kedélyeskedett a sváb, kapva az alkalmon, hogy egy kisé elterelje a az áról. Hát, a közben Emészti a nagyságos asszony, és kedélyesen megveregett Erzsibet pofikáját. Hozzám ne nyúljon kent, ugrott hátra a lány. Mit képzel maga? Sváb! A lány annyira csúnya volt, és annyira visszás ebben a kikent kifent állapotában, a hófér kalapjában, amiben még virágok is voltak tűzve, kivasalt szoknyában és rékliben, hogy a sváb alig tudta megállni nevetés nélkül. Hogy pattog ez a kis béka, gondolta. Azon morfondírozott, ha kellően sokat beszél és telik az idő, azok csak megunják az alkudozást. Ha már a sváb származását említették fel, ennek kapcsán is lehet témát találni. Ha más nem, legalább az uralkodót, aki ugye a világ csodájára egy asszony személy. Meg hát közös is a királynő, ugye? Az én királynőm a maguké is. Rendben van, unt el a sáb fecsegését, Róza asszony, legyen 500. Jaj, kedves, méltóságos, nagyságos asszonyom, én magam is többét vettem, mint ahogy már említém is a gyönyörűséges kuzinjának, de még költöttem is rá. Hát ez az egy lyuk itt maradt, de látta volna esztendővel ezelőtt. A nagy ember összecsapta a kezét, hogy csak úgy csattad. Hát olyan volt, mint egy szita. Lyuk hátán lyuk. Ez az egy a... Hogy is mondják maguk? Ez az. Hírmondó. Na, annak maradt itt. Róza asszony éppen elnevette magát. Bár az árat még mindig sokkal a alkudozási kedve meginogni látszott. Ám ekkor hangos kiáltódás sütötte meg a fülét. Néném asszony! Jaj, jöjjenek már, néném asszony! Nagy a baj! Zoltán szaladt feljük lélekszakadva, a csúnya Erzsébet 14 esztendős kisötcse. Róza asszony arcából mindjárt kiszaladt a vér. Hát hogyne, mikor a fiúcska egyik ingúja szinte teljesen leszakadt, félcsizmája hiányzott, a másiknak pedig az óra tűnt el, úgyhogy kikandikáltak belőle Zoltán lábújai. De ha mindez nem lett volna elég, vérzett a feje és a bal füle mögött, a verejték pedig már mindenhol kiütközött a ruháján. Jancsika, hová lett? Sikoltott a Róza Asszony, megragadva unoka karját. Hát ez az, nyögte a fiú. Rászakadt. Micsoda te? Hát a tető! Aszakadt rá abot néhány utcával alrá. Mi alatt Róza Asszony a budai oldalon alkudozott az ősi házra, a Duna bal partján, a poros pesten állatviad készülöttek. Népszerű szórakozás volt ez erre felé. Ugyan csak nem régiben honosodott meg Bécsi mintára, de már is tömegeket vonzott. A piac téren találtak neki helyet, és már azon gondolkodtak, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel emelvényeket húznak fel köréje, de egyelőre még sok volt az ellenvetés a kofák meg egyéb árusok, no meg a városi előjárók részéről. A hely mindenkinek kellett, és még nem dőlt el, ki lesz a győztes ebben az ember viadalban. Révész Márton is erre felé tartott, hogy egy szem kakasát feltegye a küzdelemre, hát ha nyer vele néhány garast. Márton a huszonkettedik évét taposta. Annak idején, amikor még a csillagok kedvezőbben álltak, apjával közösen állatokat tartottak, azokkal kereskedtek. Két esztendő ezelőtt azonban apja meghalt, majd a szerencsés elhagyta és alaposan elszegényedett. Mára annyira nem volt semmije, hogy egy gyomorúságos putriban lakott a város szélén. De most úgy érezte, ismét felragyoghat a szerencsés csillaga, és utolsó szárnyasára vad párbajok reménybeli hőseként tekintett. Úgy vélte, az állat alaposan fel van készítve a küzdelemre. A kakast, Két napig éjesztette, hogy kellőképpen mérges legyen a viadalra, csak vizet adott neki és néhány szem hogy teljesen el ne gyengüljön. A viadalt megelőzően képes volt egy éjszakára a viskóban reszkeszteni a szárnyast, nehogy kapirgáljon magának egy nyambat kukacot vagy gilisztát az udvaron. Ám ez nem volt jó ötlet, mint reggelre kiderült, mert oda ment az állat, mindent felborogatott, kétségbesüten keresett magának valami ennivalót, és közben össze is pecsételt, a dikót széket, amit csak talált. Így aztán Márton másnap éjszakára kitette a visko elé, csak az egyik lábát kötötte egy csenevészfához. Ott aztán a kakas egész nagy gödröt túrt magának, és ami férget talált, oda lent, azt mind a begyébe termelte. Márton, ki tudja miért, mégis úgy vélte, hogy a jószág elegendő éhezett, és megfelelőképpen harcias lesz a küzdelemben. Határozott léptekkel sietett a küzdőtér felé, ám az egyik ház mögül egyszerre formás cigánylány perdült eléje. Megjósolom a jövőjét az ifjúrnak, csak a tenyerét mutassa! Az asszony fiatal volt, tüzes tekintetű, fülében jókora rézkarikák. Márton egy idősebb vajákosnak az Istennek sem állott volna meg, de mivel a lány tényleg szemre való volt, úgy ítélte meg, néhány perc miatt nem fog elkésni az állatviadalról. Pénze ugyan nem volt, csupán egy ezüst garas égette a zsebét, de arra gondolt, hát ha ingyen is jósol neki a cigánylány. És úgy tűnt, jól térte meg a helyzetet, mert ahogy nyújtotta a tenyerét, a lány azonnal belekezdett. Ó, nagy vagyont látok, és. megakadt a beszédben, felnézett az égre, majd le a földre, aztán széttárta a karját, hátralépett, és úgy, ahogy volt, széttárt, karokkal leborult elé a földre, oly hirtelen mozdulattal, hogy csak úgy porzott. Márton ilyetten hátralépett, a kakasa, amelynek a fejére a királyi solymászokhoz hasonlóan nagy előkelően egy lyukas kapcát húzott, káráni kezdett. Ó, berzebub a föld alatt, angyalok a magasságosban, rengeteg kincset látok, hadartalány, te aztán szerencsés ember vagy, nálad szerencsésebet nem ordott hátán a föld. Ne keverd az ördögöt az angyalokkal, kérlek, nyöszörgött Márton, aki annyira nem volt buta, hogy ne tudja, ebből még baj lehet. Ha az ember megpróbálja az égieket összehozni az alvilággal? De a csak kiabált, hajlongott, kifordult szemekkel verte a földet az Min többen gyűltek köréjük a nagyobb égetással. Márton kezdte megelégelni a feltűnést, hiszen már újra mutogattak hol ő rá, hol meg a lányra, majd néhány mesztelen purdé, perdült eléje, és a kakasát kezdték simogatni, rángatni. – Hogy é, adja az úr ezt a gyönyörű állatot, hogy é? kérdezgették. Mártonnak mindig összegyűlt az esze, ha bajba került, hirtelen felmutatott az égre, valahol a házak mögé, kiáltott is hozzá, és mikor mindjárt oda pillantottak, gyorsan hátralcot csinált, és hónalt a kakassal kisiklott a gyűrűből. A viadal helyszíne felé kostatva már csak az a kincs és a vagyóját a fejében, amit a cigánylány emlegetett. Ezt a jövendülést nem fogja elfejteni soha, ezt érezte. Lúd bőzött tőle, ha csak rágondolt. Szaladtak lóhalálában végig az utcákon. Zoltánka elő, utána az unokanővére erzsébet, rózalszony, de még a derék sváb is. Hát, ha segíteni kell, gerendát emelni, sebesültet menteni. Mert hogy csak megsebesült a Jancsika, ebbe reménykedtek ájam. Arra gondolni sem mertek, hogy ne tán nagyobb bajba esetett Róza egyetlen fiacskájának. Illetve a sváb háztolgyosnak megfordult a fejében ez a szomorú lehetőség is, de végül is ő nem volt családtag, neki megengedhető a legrosszabbra gondolni. A svábot amúgy Henriknek hívták, és az apja valahonnét Kremsz környékéről érkezett ide, a jó pannon földekre azokon a bödönszerű hajókon, amiken a család mellett a szerszámok és még egy-két állat is elfért, és amelyekkel ezer szám jöttek a betelepülők a török által elpusztított Magyarországra. Henry kapja földet és házhelyet vásárolt magának új lakon, szorgalmával elérte, hogy néhány évtized alatt módos gazda lett, és már Kremsbergernek kezdte nevezni magát az elhagyott hazai hegyekre gondolva. Fiára akkora vagyont hagyott, hogy Henrik azokból már elhagyott Budaino meg vízi városi házakat vásárolt, sokszor már annyira belemerülve az üzletbe, hogy még a birtokot is elhanyagolta. Nem etette meg az állatokat, és az udvar csak a minden egyes fűszálat kikapirgáló lábasószág miatt nem vette fel a gaz. Szerencséje a házeladás annyira fellendült, hogy a befolyt pénzből béreseket tudott fogadni. Mára már azokkal neveltette az állatait, műveltette a földjét. Így aztán az üzletre is több ideje maradt. Most különösen sajnálta volna, ha ez a házadás füstbe megy, mert a régi farkasház nagy volt, és ha nem is a teljes vagyona, de jó része belekerült, még meg tudta vásárolni egy furcsa embertől, akit azóta sem látott. De most szaladni kell, gondolta Henrik, menteni a már-már már köddé váló forintocskákat... A budai vár szomorúan nézett ki. A nagyostrom után itt szinte semmi sem történt, ha csak az nem, hogy a vár erőt tetőzete, az erődöt a tízes években kezdték lassan-lassan újraépíteni, az 1723-as budai tűzvész idején majdnem teljesen leégett. A környék kietlen volt. A jó fél évszázada virágzott az élet, ott most csonkán meredeztek a falak, csak a szél, no meg egy-két eltévedt háziállat kergetőzött közöttük. Leginkább olyan félvadnak tűnő disznók röfögtek itt, amik láttukra világosan kereket oldottak korábbi rossz tapasztalatokból ukulva. A hajdani gazdag zsidó utcában sem nagyon lakott más senki, csak az egyik háza ablakából láttak egy pillanatra valakit kikandikálni, de azt sem tudták megállapítani férfi volt-e vagy nő, hiszen rohantak tovább. A csóf kis erzsébet kifáradt, hosszú szoknyáját hiába fel, hogy könnyebben szaladjon. Nem szokott hozzá az ebbféle Leült egy kőre, intett, hogy itt vár majd a többiekre szaladjanak, csak nyugodtan. Végre elértek oda, a Zoltán a Jancsi gyereket hagyta, aki amúgy már nem volt annyira a gyerek. A 17. évét taposta. Kormos leégett falak meredesztek körülöttük, magányos varjuk károgott az egyik megmaradt kereszt gerendán. Nem tudták az erődítmény melyik része járhattak, de egy nagy terem lehetett itt, és annak a tető szerkezetnek a fele omolhatott le, abból egy jó kora gerenda esetet le pont oda ahol a fiúk ugráltak, játszottak, az alá szorult be Jancsi, hangosan jajgatott, mikor rátaláltak. Furcsa év volt az 1742-es. Alig egy éve, hogy a rendek felajánlották életüket és vérüket az új királynőnek, az országban már ötödik éve pestis járvány dúlt, most arra lecsökkenőben. Két éve, hogy lerakták a Szent Anna templom alapkövét a vízivárosban, ám a budai vár romokban hevert. Mindenki tudta, hogy háború van, hogy éjszakról a porosz fenyegetőzik, délről pedig a török. Aki ha nem is törbe magyar területre, de Belgrádot, a hajdan dicsőséges emlékű Nándor éppen három éve visszafoglalta a császáriaktól, és az ezt követő békében Szerbiát, Havasalföld nagy részét és több fontos várat visszaszerzett. Rákóczi felkelése is lassan feledésbe merült. Ebben a helyzetben érthető volt a császárpártiság, hiszen gróf Pálfi János országbíró már tavaly januárban fegyverbe szólytotta a nemességet a határainkhoz közeldő poroszok ellen. Hol volt már a kuruc virtus hol? A termés is rossz volt már évek óta, egyedül a hegyaljai bor kivitele virágzott. Révész Márton mit sem tudott az ország sokféle bajáról. Talán egyedüli kivételként a pestis járványról hallott, de őt személy szerint nem érintette, a környezetében sem kapta el senki a betegséget, ő csak a viadal helyszínére szeretett volna minél előbb elérni, és ott nyerni néhány ezüst pénzt a kakasával. Igen ám, de alig rázta le a cigányokat, egy ember toppant elébe. Szép a kakasot, hékás, szólította meg. Márton nem akart újabb kalandba bonyolódni, inkább egy ügyes mozdulattal kikerült az embert, aki ráadásul roppant büdös szagokat árasztott. Talán a ruhájából, talán a lehelette volt ilyen, ezt Márton nem tudta eldönteni. Ám hiába lépett el mellőle, mert egyszerre csak azt érezte, hogy teste a levegőbe emelkedik, ő maga meg úgy puffan bele a porba, mint az imént a cigánylány. Az idegen elgáncsolta. Kakasa kiugrott a kezéből, még jó, hogy a fején volt a kapca, így nem futott sokáig. Sikerült elkapni, mielőtt kereket oldott volna. Miért bántasz engem? Hékás vett át az idegen szófordulatát. Úgy nézett revegve felfelé a földről, mint az a bizonyos miskolci béka a kocsonyában. Én neked nagyságos úr vagyok, büdös paraszt! morgott az idegen, és még rúgott is volna a földön heverő tehetetlen testbe. Ám errefelé sokan jártak, nem akart feltűnést kerteni. Inkább megfogta Márton karját és felsegítette. Révész Márton sokféle bűzt rontott már, de ami most megcsapta, arra nem talált volna szavakat, ha meg kellett volna fogalmaznia. És nem csak ez volt furcsa, hanem hogy az idegen ocska ruhájában és nagy karimájuk alapjában jóval idősebbnek tűnt állat, mégis jó testi erővel rendelkezett. Mit akart tőlem a nagyságos úr? Rebegte, mikor végre levegőhez jutott. A nagyságos úr erős karral fogta, úgy vitte magával, de éppen arra felé, amelyre már maga is tartott, a viadal irányában. Mi is a vezeték nevet, koma? kérdezte most az idegen. A révész, nyögte Márton, aki az átért események hatására egyre eszesedett, és most már két dolgon is törte a fejét egyszerre. Az egyik, hogy mit akar tőle az idegen, a másik meg, hogy kiféle, miféle. Révész, morgottam az. Na látod, te is révész, én is az. Rokolok vagyunk. Na hát, csapta volna össze a kezét Márton, ha nem fogják annyira erősen. Hogyhogy hogy soha nem malodtam eddig, Kendről. Nagyságos úr, verte hátba Márton, a hirtelen jött rokon. Jaj, Szóval, hogy soha nem mesélt nekem senki a nagyságos úrról. A neved, Révész Márton nem, de bár. Én az unokabátyád vagyok, te Isten Barma. Miklós nagyapánk részéről. Ismerlek már születésed óta, de csak távolról. A szüleink sosem születték egymást. De most, édesöcsém, segíteni fogsz rajtam, mert úgy hallottam, hatalmas kincs birtokosa vagy. – Miféle kincs? – csodálkodott Márton. – Akarsz meg egy hátba csapást? – Hát, amiről az a cigánylány legért neked? Vagy azt hiszed, más nem hallotta a És a büdös révész most kisebbe csapott az édes öcs hátára. – Mintha kezdene megkedvelni – gondolta a Márton. Valóban fecsegett valami kincsről a lány, mondta aztán, de hogy ez hol van, és mikor jutok hozzá, arról elképzelésem sincs. Nem baj, gyermekem, nem baj. Majd megleljük együtt, Felte farkas vigyóra a másik. Lássuk elébb azt a viadat? Vagy nem oda indultál te, Márton gyerek? Mit tagadás? Márton, Márton, akár az a libás szent. Hadd csókoljak meg te, Szent Márton! És a nagyságos urat hogyan szólítják? Lőrinc vagyok, fiam, révész lőrinc. Mondtam Miklós nagyapán közös, aki Buda megvívásában jeleskedett. Már ugyan hallott egyet -egy s mást Miklós nevű nagyapjáról, de az nem igen lett neki, hogy Amaz a török ellen harcolt volna Budán. Mindenesetre jobbnak látta, ha ezt nem említi a vérmes sokonnak. Ja édes szentem, mi lesz vele? tördette a kezét farkas Rozália. Semmi baj nem lesz, amíg itt van Henrik mester, rikoltott a sváb, és azonmód nekilátott a mentésnek. Ledobálta a gerendákat Jancsikáról. A fiú valóban súlyosan megsérült, vézett a feje, és a jobb lába furcsán lógott, nem tudott ráállni. Nem látszott nyílt törés, de ahogy felúzták a lábán a nadrágot, látták, hogy a térd alatt a bőr, Egyre feketedik. Felcserhez gyorsan, intézkedett Rozália. Ehhez bizony már segítség kellett, de Henrik, aki a közeli malomnak is a tulajdonosa volt, hamar kiötlötte a megoldást. Elküldte Zoltánkát, hogy a malomban dolgozó két legényét. Amazok kisvártatva meg is érkeztek, két deszkát szögeztek össze, arra fektették Jancsit, így indultak a felcserhez. A sebesült fiú hősiesen tűrte az ögykölődést a hosszú úton. Közben elszálltak Erzsébet mellett, a csúnya lány vadjajgatásba kezdett, de Rozália olyan szigorúan nézett rá, hogy hirtelen torkának adta szó. Nincs elég bajunk, ha nem tud segíteni, akkor ne visongi nekem, mint egy... Azt akarta mondani, mint egy szopós malac, de inkább elharapta. Így is elég baj neki, hogy ennyire csúnya, mit keserítse a kedvét még ő is. Meg még a fia is rászólt, pedig fájatott a lába erősen. Ne bánts őt, édesanyám! Jancsi egyszem fia volt Rozália asszonynak, és ráadásul bal felől. Sötét történet volt ez, nem szívesen beszélt róla. De a lényeg, hogy ezért lett a fiú is farkas, mert nem volt igazi apja szegénynek. Azt lehetett tudni, hogy ennek ellenére tehetős ember volt az a nem létező apa. Jókora vagyont hagyott a megesett lányra. Jancsi legalábbis így tudta. Farka Sozália pedig ügyes gazdaszony volt, megsokszorozta a pénzt, és ezen a tavaszon gondolt rá először, hogy vissza kellene venni az ősi házat. Akkor merült fel benne komolyabban a gondolat, amikor apja hagyatékából előkerült a különös régi kulcs, amelynek feje egy griffet mintázott. Farkas Gáspár sokszor sokféleképpen mesélte annak történetét, de valahogy mindig belesződte az ősi budai ház kapuja felett található hasonló fa-faragványt is. Így aztán rozáliában erős volt a gyanú, hogy a kulcs és a ház bizonyosan összekapcsolódik valahogy. Megtudta aztán, hogy a ház az ostrom előtt egy török kereskedő tulajdonában állott, de sejtette, hogy az azóta eltett 56 év alatt nem heverhetett parlagon, csak megszerezte valaki. Így talált rá Henrik mesterre. Most viszont egyre kevésbé lett fontos a ház. A lábát meg tudom menteni, mondta később a felcser, mikor megnézte a sebesültet. De soha nem lesz szép ajánlása. Révész Mártónnak folyamatosan azon járt az eszel, miképpen rászhatná le ezt a semmiből így hirtelen előkerült rokont. A kakas viadalra sem figyelt oda, pedig az ő fekete tarajú kakasa, már a harmadik ellenfelét győzte le, és a közönség soraiból mind többen pillantgattak feléje elismerő tekintetekkel. Még egy szemre való pulgálány is, aki édesanyjával érkezett ide. A köztük lezajlott, purpar lét korábban mindenki hallhatta, így aztán tudni lehetett, hogy az asszony erősen ellenezte az efféle látványosság megtekintését. Tiltakozott is az anyuka, de a lány megkacsolta magát. Látni akarom, mondta, és toppantott a lábával. Mártonnak rögtön megtetszett, amikor meglátta a tüzes szemű teremtést, akinek a hirtelen mozdulattól a haja is kibomlott. Az anya nem jó szível viselte a feltűnést, így a két rossz közül, az egyik, hogy a veszekedés miatt mindenki őket bámulja majd, a másik, hogy azért bámulják meg, mert öltüzetükkel kirínak a tömegből, a kisebbiket választotta. Lassan kénytelen volt beletörődni, hogy lánya kissé bogaras, mindig a furcsa dolgok és a különc emberek vonzák. Így aztán maradtak, és Mártonnak feltűnt, hogy a lány róla kérdez, és őt nézi. Sajnos Lőrinc figyelmét sem került el a szép ismeretlen pillantása. Oldalba is lökte Mártont. Az a fehér nép téged bámul látod? Én? Dehogy, börösülött Márton arca. Az ott szemben, te ökör! Nem érdekel az engem, tetette a közömböst a férfi. Miért te csak a cigánylányokat szíveled? rögött Lőrinc, szájából újabb bűsz eregetve. Úgy látszik, a gyomrával lehet valami baj, vagy talán a fogai pudvással gondolta Márton, ám ekkora kakasa akkorát vágott egy másiknak a fejére, hogy hirtelen minden bajáról elfejtkezett. Ez már a negyedik győzelem volt, és a versenybíró most egy hatalmas vörös tarajú állatot vezetett elő, és kérdezte Mártont, hogy igény tart-e az újabb küzdelemre. Mert be is fejezhetitek, hogy dönt ez, barátom, mondta neki a bíró. Eddig is szép pénzt kerestél, és ha most legyőzik a kakasod, elveszíted az egészet. Küzdeni akar, böffent Márton helyett lőinc, és kisé hátba taszította a kedves sokont. Márton aggódva szemlélt a kakasát. Az állat nyúzottnak tűnt az egyik lába vérzett, és a szép fekete tarajából is vércseppek gyöngyöztek. Márton a kulacsából vizet csorgatott a tenyerébe, és megítatta. A vörös tarajú ez alatt a küzdőtér közepére lépeketett, csőrét magasra tartva kukorékolt. A kis fekete felkapta a fejét, mint a harcimén, ha külcót úgy látom, eldőlt a kérdés, vigyorgott a versenybíró. Márton elsápadó arccal bicentett, de a szemét alig bírta levenni azokkal az ezüst amik a bíró kezében csörögtek. Ezt most mind elveszíti, gondolta. De már nem volt mit tenni, a kis fekete úgy rohant a kör közepe felé, mint a bika, ha vörös posztót lát. Rozália nem sírt. Megedzették az évek az egyedül Fő, hogy megél, csak erre tudott gondolni. Fogta a fia kezét, amikor a felcserhelyre rántotta a kificamodott lábat, fogta, amikor hazavitték. Henrik továbbra sem tágított az asszony mellől. A rozália nyelv egyszer csak megerett és hosszan magyarázni kezdte a svábnak, mekkora szerencse, hogy a fia éles elméjű, okos gyerek, és milyen jól teljesít az iskolában. Így aztán úgyis az eszével keresi majd a kenyerét, nem holmi háha vagy kézműves munkával. Idővel aztán mindenki elbúcsúzott hazafelé indult, még a csúnyácska Erzsébet is elköszönt. Egyedül Zoltánka maradt még, és próbált valamit mondani vigasztalású. Meggyógyulsz, meglást! Jancsi csak bólintott. A kis fekete kakas huszárosan rontott a nagy vörösre, de az által romot. Csak pislogott lefelé, mint ha egy fura lény bámulna, egy idióta idealistát, egy állatbőrbe bújt donkiótét, aki szélmalomharcot vívéppen. Márton kakasaiába püfölte vágta, ő csak meresztette a begyét bölcsen. Arra vigyázott, hogy a kis fekete ne tudjon a háta mögé kerülni. A nézők megordítottak, biztatták őket, kiváltképp Márton kis kakasa tetszett nekik. A fekete pedig hamar belátta, hogy a felesleges csépeléssel nem ér célhoz. Taktikát váltott, és hirtelen belevágta a csőrét a nagy vörös lábikrájába. Ezzel viszont szabadon maradt a nyaka, a nagy állat pedig ezt mindjárt ki is használta. Elkapta Márton kakasát a nyakánál fogva, és a magasba emelte. Révész Márton érezte, hogy a küzdelem a fordulópontjához ért. Körös körül mindenki elaggatott. Visszafojtott lélegzettel, sokan előre görnyedve és kigúvat szemekkel várták, hogy mi lesz. Most lett vége a pünkösdi királyságnak. Keresztet vethetsz a kakasodra, morgott a férfi átta mögött lőrinc. A kis kakas viszont ezt nem így gondolta. Testét a levegőben szinte elképzelhetetlen módon megcsavarta, lábaival megtámaszkodott a nagy állat begyént, és kirántotta a nyakát a másik csőréből. Ugyanakkor a nagy dök hátra anyatlott, és elterült a porban. A lápsebe erősen vérzett. A kis fekete mindjárt a hátán termett, s a fejét vágta. Időközben odállt a budai házban lassan minden elcsendesedett. Késő délutánba hajlott az idő, amikor szoltánka is elment. Halkan tette be maga mögött az ajtót, mint aki tudja, hogy soha többé nem fognak kuruczlabancot játszani a romos budai bárban. Mert ugyan nem a játék miatt mentek fel oda, de a romokat meglátva mindjárt ez jutott az eszükbe. János is mint elaludt volna. Rozália éppen arra gondolt, hogy magára hagyja itt a lesötített szobában, amikor a fiú egy pillanatra felébredt. A lemenő fénye az ablak kicsinésén, éppen az ajtó felett felakasztott kulcsra vetült, amit Rozália az apja holmia között talált nemrégiben. János megkövülten bámulta a jelenséget, még fel is ült betegágyában, majd szinte azonnal visszanyatlott. Beúgy szemmel, mint egy félálomban beszélni kezdett. Vörös, kakas, Ne bántsd, Fekete! Ne hagyd magad! Félre beszél, szegényke, mondta kicsit később Rozália a cselédnek, aki a konyhában tüsténkedett. Borogatást tett a fiú homlokára. János megnyugodott, és ő magára hagyta néhány perce. Hamarosan azonban kiabást halott odabentről, bentről. Ilyetten vissza. Ott az a férfi! Menekülj! A vörös kakas életét csak a versenybíró és a nagy állat tulajdonsának a közbeavatkozáson mentette meg. Egyszerre léptek oda a küzdőköz, és fejtették le, Márton kakasát a másik hátáról. Ugyanakkor márton, gyorsan ráúzta a kapcát a fekete fejére. Mi a neve, barátom, lépett hozzájuk egy jól öltözött úr? Márton megmondta. Mesés egy eset, csettintett az idegen, micsora kakas, és nevetett. Márton óvatosan oldalt pislantott, és látta, hogy a szép lány még mindig őt nézi, kipirult arccal kedvesen mosolygva. Jöjjön, bemutatom a hölgyeknek, mutatott rá az úr. Feltétlenül hozza a kakast is. Nem úgy van az, rikkantott Lőrinc. Én is itt vagyok. Kit tiszteltek az urban, kérdezte a jól öltözött idegen, és felhúzta a szemöldökét. Rokona vagyok a győztesnek, kiabált tovább Lőrinc. A kakasnak, fintorgott az urbúnyos mosolya. Révészt Lőrinc a nevem! És én vagyok ennek a Mártonnak az izéje, aki noszogatja, no. Mecénást akart mondani az úr, nagy körött az idegen. No, igen, úgy van, nélkül nem tett egy lépést sem. És mikor azt hitte, hogy senki nem látja, rálépett Márton lábára. Nehogy az ellenkezét mondja az Isten adta. Közben az átvett nyereményen túl is záporoztak a poltúrák, kajcárok Márton kalapjában még néhány sokat közöttük. Márton magához vette a kalapot, alá kapta a piegő kakast, közben meg azon tűnődött, hogyan szabadulhatna meg a nem kívánatos sokkontól. Az idegen úr, aki a legújabb divat szerinti kalapot viselt, és bocskor vagy csizmajett hegyesorú cipőt, mintha mormogott volna magában valamit, de a nagy rikoltozásban nem lehetett pontosan érteni. Mindenesetre karom fogta Mártont, és a férfi legnagyobb megelégedésére pont az őt folyamatosan figyelő hölgyhöz vezette. Gratulálok a győzelméhez, nyújtotta a kiskezét a nő, és Márton egészen elfogadottan vette a kezébe. Lőrinc szerencsére talált egy csapszéket a sarkon, és mivel már előbb belemarokkolt Márton pénzes kalapjába, úgy döntött, megiszik néhány pohárkával, mielőtt tovább indulnak. Várj itt rám, kedves öcsém, mindjárt itt vagyok, rikoltotta és eltűnt a forgatakban. Szerintem meg ne várjunk egy percet sem, sukta oda a kalapos idegen Mártónak és belekarolta a hölgyekbe. Jöjjön velünk, az úrnőknek, megtetszett ön is, meg a kakasa is. Inkább majd máskor, most a bátyámmal kell sürgősen beszélnem, szabadkodott Márton, és meghajolt, ahogy azt más előkelőségektől látta. Ahogy gondolja, de várjon még, ezt a hölgyekkel is meg kell tárgyalnom. Márton feszegve átsorgott, míg azok néhány lépéssel odébb suktak buktak Végül az idegen feléje fordult, és azt mondta. Ha ideje engedi, keressen fel minket valamikor a közeli napokban mondjuk pünköst hétfőn. Itt lakunk nem messze, és egy elegáns villára mutatott a túl. Az a háza azt tette hozzá nyomatékként. de még be sem mutattam önt az úrnöknek, pedig az imént már gratuláltak kegyelmednek. Az ön nevét már tudjuk, az édesanyja neve őzvegy koári négizellak, a lánya pedig Koári Melinda, én pedig távoli rokonként a ház intézője vagyok. Akkor várjuk Önt! És a kakasát se felejtse otthon, kiáltott oda Melinda. Igazán ritka egy ország, mondta nevetve. Márton erősen zavarban volt, és titkon örült is kicsit, hogy elszabadulhatott. De azért bánta is. Tetszett neki a kisasszony, de nem tudta eldönteni, hogy rajta nevetette a lány, vagy csak jó kedvében tette. Ez a tény némileg feszélyezte, de azért alig bírta kivárni, hogy leteljen a kiszabott idő, és elérkezzen a pünköst hétfő napja. Második fejezet Különös vendég Révész Márton dobogó szívvel közelített a házhoz. Belépett a kapun. Oda bent a kakasát, azonnal elvette tőle egy parókás figura, miközben fejcsóváva a nézett, és még az ajkát is összecsettintette. Márton nem is akarta rögtön odaadni a jószágot. Jó dolga lesz, ne agódjon, szólt mosolyogva a kapuban álló Melinda, és a lány láttánó meg a kedves szavakra Márton végül engedett. A zavara azért nem múlt el, mert mikor felmentek a lépcsőn, egy akkora szalomba értek, amilyet ő még sohasem látott. A szalon közepén ráadásul egy furcsa asztalféle állott, melynek három lába volt összesen, a lábok végé pedig apró kerekekben végződött, mint valami szekérnek. Úgy nézem, még soha nem látott-e féle jószágot. Ez kérem egy csemballó, mondta Melinda édesanyja, gizel asszony és a lányát odaintette a hangszerhez. Szép ez a zene mormogta Jancsi félálomban. Illegzete egyenetesebb lett, s mély álomba merült a könyvei fölött. Így pillantotta meg őt először Henrik mester lánya, a szépséges Paulina, aki váratlanul állított be farkaséghoz. Apjától hallotta, hogy az egyik kuncsavt vele korú fia milyen szerencsétlenül járt, és azt is nehezen gyógyul. Így, amint a fiú már kicsit jobban lett, és a lány úgy vérte látogatót is fogadhat, felkerekedett, mert régóta az a vágy értette, hogy egyszer majd gyógyító lesz belőle. Gyógyhüveket és frissen fejt hozott. Miután illedelmesebb bemutatkozott, Róza azt mondja, méregetni kezdte. A párt küldött? kérdezte. Magamtól jöttem, felelte a lány, hosszú fekete haját öntudatosan megrázva. Paulina azok közé a szerencsés teremtések közé tartozott, akik vegyes házasságokból születtek, és a svába apjuktól csak magas termetüket és vastagabb csontjaikat örökölték, magyar anyjuktól viszont finom vonásokat és dús, sötét hajkoronát. Még a kezei, amelyek a teljes csuprot szorongatták, azok sem voltak olyan hatalmasak, mint az apjának. Ismerette az én Jancsi fiamat? Róza asszony már most féltékeny volt. Legszívesebben hozzátette volna, hogy ha nem... Minek kevett ide a fele? Alig, de sokat hallottam róla. Édesapám mesélte, hogy milyen okos gyerek, hogy a jezsúlytákhoz jár gimnáziumba, de most ott szünet van éppen, azért érkezett haza. Tedd már le azt a csuprot, mondta enyhültebb hangon Rozália. Le is ülhetsz itt mi nálunk. Jancsi még nincs igazán jól, sokat kell pihennie, mutatott a szomszéd szobajtajára. Már egészen jó vagyok, csak a fejem fáj kissé hallották meg ekkora beteg hangját. Jöjjenek be! Ismerem magát, szólt Jancsi a lányhoz, mikor beléptek, de a szemre sütve szabadkozott. Egy kis tejet hoztam, meg gyógyhűveket. Honnan ismerette Paulinát? kérdezte az anyja. Először, mikor találkoztunk Henrik mesterrel, nem emlékszel? kérdezett vissza a fiú. Ott sürgölődött a konyhában. Így volt, ugye? Tette hozzá kedvesen a lány felé fordulva, aztán váratlan felnyögött. Jaj, a lábammal történt valami. Nem is értem, mit keresett ott az úrfiabban, a rommál lőtt burkban. Kezdte keverni a szót apján az hasonlóan a lány. Érdekel, hogyan építkeztek a régiek. Talán én is építőmester leszek egyszer. Én meg azt hittem, játszódni mentetek. Csodálkoztam is, hogy végzős diák létedre ezzel a kis Zoltánkával ugrász, zsörtöldött az anyja. Maga már végzős diák, lelkendezett Paulina. Az imént mondtam, nem hal a fülétől, morgott az óra alatt Rozáli asszony, de ahogy kimondta, azonnal el is vörösödött. A fene a zsémbes természetembe gondolta. Ide jön ez a lány, ajándékokat hoz, én meg abajgatom. Hozna édesanyám néhány bögrét, mentette meg a helyzetet Jancsi. Megkóstolnánk ezt a finomságot. Hogyne, fiam, már is örült meg az anyja, hogy kicsit változtathat a hangulatán. Mikor pedig a fiatal kettesben maradtak, Jancsi megfogta Paulina kezét. Ha nem sebesül meg, valószínűleg soha nem teszi, nem veszi a bátosságot. De ez most más helyzet volt. Maga egy jó tündér, igaz -e? Kérdezte. Mesebeli. Akkor jelenik meg, mikor a legnagyobb a baj. Itt is vannak a poharak, csörtetett be Róza asszony. Jancsi elengedte Paulina kezét, az anyja meg úgy tett, mintha nem látta volna. De a derű belepte a szobát, és ebből a fiatalos hangulatból ő sem volta ki magát. Tulajdonképpen gondolta, nem is olyan nagy baj. Végül majd ingyen az ölemben potyan az őseim háza, és elégedetten megdőzsölte a kezét. Melinda pontosan játszott, nem művész nem nagy belejzéssel, de pontosan. Márton szájtátva hallgatta. A távoli rokonnak mondott intéző mosolygott rajta. Márton közben azon gondolkodott, hogy még be sem mutatkozott ez az ember. Mikor a lány befejezte a játékot, és az utolsó hangok is elültek a szalomban, az intéző odalépett hozzá, hogy gratuláljon. Ugyan már további úr, hisz nem először hal engem udvarjaskolott a lány. Márton nem tudta volna pontosan megmagyarázni magának, hogy miért, de az úri környezet mind jobban feszélyezte, és őrügyet keresett, hogy elmehessen. Ám Meninda olyan szépen mosolygott, és annyi mindent kérdezett tőle, hogy nem tudott -e elszabadulni. Főleg a kakasa felől faggatta. Hol tanult meg így küzdeni az a fekete jószág? Ön tanította be? Mikor lesz a következő viadal? Csak úgy záporoztak a kérdései. Ó, én ezt tudnám rá, a fejét mártól. Nem tűzték ki az idejét? kérdezte most Melinda édesanyag, Gizella asszony. Márton a fejét rázta. Majd megkérjük Tóvári urat, hogy tudakolja meg nekünk, fordult az intéző felé Melinda. És ön, kedves Márton, merre lakik? Márton fülig vörösödött. A világért sem akarta elárulni, hogy annak a sikátornak szerivel még neve sincsen, ahol az ő nyomorúságos kunyhója áll. Hát, messze innét nyögte. Sorok sár felé. Szóra sem érdemes. Melinda sokat mondóan pillantott az édesanyjára. Szegény ember ez, mondta a pillantás. Az öltözékéből is láthattad volna, válaszolta most a másik pillantás gizel asszonyé. Akkor most mi lesz, Meresztette a szemét Melinda. Engedjük útjára, bolintott rá gondolatban az anyja. Szívesen látjuk, máskor is minálunk nálunk szólt meg felhangon Melinda megtörve a csendet. Márton erre nem tudott mit mondani. Leszegte a fejét, úgy köszönt, hogy nem nézett senkire. A kakasomat adja vissza, rángatta meg néhány perccel később az inas köppenyét a kapuban. Mi félek a kast? Miről beszél az úr? Te vetted el a kakasomat, te perna hajdel. Azonnal visszaadod vagy különben? Különben mi lesz? Az ajtónálló hátra fordult. A föllépcső mellett kialakított kis zugban még ketten ültek, szalonnáztak. Az egyik felállt, megtörölte zsíros bajszát nyújtózkodott. Izmai majd szétrobbantották a szűkre szabott inget. Valami gond van, kérdezte egész hangon. Akár egy medve ilyet de azért erőt vett magán is így szólt. Itt hagytam egy kakast. Azért jöttem. Te nem azért jöttél, jó fiú, lépett közebb a medve. Te egy jó verésért jöttél. És komótos mozlatokkal elkezdte feltűrni az inge ujját. Márton nem várta meg, mi lesz. Iskolt, mint akit kergetnek. Csak a piac tér közelében állt megliegve. Ott aztán meg sem lepődött, mikor Lőrincet, az unoka bátyát pillantotta meg közeledni. Joncsi feje még fájt néha, főleg a furcsa látomások után. Például, amikor néhány héttel korábban fél álomban látott. Nem értette a dolgot, de mivel egészen ritkán történt ez meg vele, nem tulajdonított különösebb fontosságot az ügynek. Annál inkább zavarta, hogy a lába csak lassan javult. Sem ő, sem édesanyja nem tudta, mi lehet a baj vele, hiszen a ficamot, a felcser a sebesülést követően mindjárt helyreúzta, valahogy mégis kacska maradt, pedig törés nem volt benne. Sántitott, sántikált, és ment volna vissza az iskolába a hogy befejezze az évet és letegye az záróvizsgákat, de közben a szíve is marasztalta. Paulinát mind szebbnek látta, és ha néha-néha találkoztak, a vágyakodás csak mindig erősebb lett benne. Az anyja látta ezt, és szívében már megbékélt. Volt már egy német a családban valamikor réges-régen, mondta egy napon, amikor éppen a csúnya Erzsébet járt nála a rokonlátogatóban. Miért mondja ezt édesanyám, kérdezte Jancsi, aki éppen az egyik geometriai könyvét bújta. Hát csak annyira tetszik neked ez a Paulina. Én nem bánom, ha elveszed. Jancsi nem felelt, csak a könyvét néztem meredtem. Hogy elvörösödött, hihihi, nevette a kuzin. Előbb még befejezném az iskolát, morogta Jancsi fel sem nézve a könyvéből. Nincs sok értem annak vért az anyja. Aki házépítő akar lenni, örökké járni kelni kell. Légy inkább gyógyító. Az orvoslást megtanulhatod ebből. És róz azt, egy könyvet varázsolt elő hittelen a kötény, ahol majd a fúja orra elé dugta. Mi ez? kíváncsiskodott Erzsébet. Könyv, nem látott, fölmet rá kísérgett -e, Róza asszony. Csak azt akartam kérdezni, ki írt a görbült sírással az unokauk szája, és az arcát a könnyek még a szokásosnál is csúnyábra torzították. Jól van, nebőg. Pápai Páricz Ferenc lőcsén nyomták éppen 41 esztendeje. Sok okosság van benne. Jancsi végre felnézett, és rápillantott a könyvre Pax corporis, ezt olvasta. A révész Lőrinc megint egy ivóba járatott, sűrűn emelgethette a porakat, mert alaposan el volt ázva, amikor Márton újra összefutott vele. Egy darabig tellett a kakas nyereményéből, amit ügyesen elcsakrizott az unok öcsétől, de mostanára már megint üresen porzott az erszénye. Márpedig pénzt kellett szereznie, de akárhonnan, mert egyre inkább hiány volt a hitele a környék csapszékjeiben. Amikor unaköccse belébotlott, épp egy nagyszakálú pajeszó zsidót teregetett maga előtt. Hátul a kaftányát fogta, s még az jajgatott, utca gyerekek tódultak köréjük csúfolódva. Ide Márton öcsém, mit találtam? – huk, rángatta meg a zsidót lőrinc. Talán inkább kit, mért lankolott a zsidó. Néze, Guthár, jó uram, valami félreértés van itt, mondta Márton felé fordulva. És én mennék is vissza offenbe Budára, amilyen gyorsan csak lehet, mert itt Pesten a Stott, akarom mondani, város nem néz engem jó szemmel. Kit tisztelhetek Kentben? kérdezte a másik. Schlesinger, Wolf becsületes nevem, és a Bécsi udvar beszállítója vagyok, vagyonos ember. Rokonál ennek az úrnak? Úgy hallottam, a királynő nem kedveli a maguk fajtáját, ráncolt a homlokát Márton. Az adókat viszont elfogadja, morgott Schlesinger. És miért van szükséged neked erre a Wolfra? kérdezte most lőnicett a unokaöccse. A zsidóknak a bőrük alatt is pénz van. Huk, csuklott az elázott rokon. És ez itt azt állítja, hogy nagy összegű kölcsönt adottanak a kó, kári, mári, vagy hogy hívják, aki a múltkor jártál. Legábbis erről fecsegett az imént. Tulajdonképpen is engedhetjük, és menjünk inkább hozzájuk. Hát, ha lehetne egy kis pénz szerezni, röhögött. Minek neked az a pénz? kérdezte Márton, de ekkor a köréjük sereglő utcagyerekek sárgon borcokkal kezdték el dobálni a beszállító kaftányját. Abba modutrájuk mordult rájuk Márton, de a kölykök csak vihogtak és újabb lövedékeket gyúrtak. Ki tudja, mi történt volna, ha nem csap le egy nyári zivatar. A gutaütésnek mind eredete, természete, sokai ugyancsak azok, amelyeket odafel a tag elesésében előszámláltam, csak annyiban különböznek, hogy ez az egész testet, imez pedig valamelyik bizonyos részét fogja fel. Miért pont ezt, olvastat fel, fiam, kérdezte Rozália asszony. Itt nyit ki a könyv, válaszolta Jancsi. A test békéje című. Ezt jelenti a cím, kérdezte Erzsébe. Ezt felette a fiú. Hát ez nem éppen a békéről szól. És mit számált elő az a pápai Ferenc, amit itt emlegett? Az még előrébb van. Miért nem sorban olvasod akkor? Honnan ismerjük meg akkor az okokat? Miért kötözködik édesanyám? Mondtam már, hogy itt nyílt ki. Miért, ha még álmodtam is volna a solót? Tette hozzá révedező tekintettel. Nocsak! Úgy, mint néhány hete arról a feketek a kass Rozáli asszony éppen csipkét horgolt, és csak néha nézett fel a munkájából, de mindig úgy érezte, mintha örök éle lenne maradva valamiről. Valamiről, amit nem tett meg idejében. Talán mert lányanya vagyok, gondolta. Vagy talán a titokzatos kulcs miatt, amit apám holmia között találtam egykor. És ügyesen alászúrta a tűve a csipkének. Amíg merengett, fel sem tűnt neki, hogy a fia nem válaszolta kérdésére. Látó lesz Jancsiból, akárki meglássa, törte meg a beállt csendet a csúnya kuzin, aki megint csak ott lábát lankodott körülöttük. Most, hogy kacska lett a lábat, úgysem eszeléptőmester, elveszed azt a dolgos váblányt, megkapod örökségül a régi házat, aztán éltek boldogan, míg világ a világ. Orvos még lehetek, gyógyító. Úgy is volt sok kirurgus a családban, ugye, édesanyám? Nem akarok én másokon élősködni. Hát csak forgasd a könyvet szorgalmasan, fiam, aztán a vizsgákat meg csak le kellene tenned valahogy. Utána meg... meglátjuk. És határozott mozgattal, beleszúrta a tűt egy párnába. idő van. újrakon már harangoztak. Nem messze innen új lakon, nem éppen békés hangulatban készülődtek az ebédhez. Pedig jelen volt Paulina édesanyja is, és mint az asszonyok általában, Oszlatni akarta a vihar felhőket. Jó gyerek az a Jancsi, tudós gyerek, mondta a férjének, és mert neki a levesből. Szó sem lehet róla, kiabált Kemsberger Henrik elvörösödött arccal. Nem mehetsz hozzá az a... Milyen lábú? Na, milyen lábú? Mondja csak, édesapám, ne tejen. Erhingt, Biceg! Örökké sánta marad! Ez legyen a vejem? Szeretem, jelentette ki Paulina, és ezer ördög sem tud megakadályozni benne, hogy hozzá ne menjek. Ördünk? Was ist das? Az micsoda? kérdezte Erik Mester. Tajfel, kiáltott a lány. Na hát, Tajfelről szó nincsen, jelentette ki kicsit nyugodtabb hangon a apja. Mit tehetünk, ha egyszer szereti? Paulina anyja úgy érezte, megint beleszólt a beszélgetésbe, éppen jókor, hogy a levestette vagy más, úgy tűnt, megnyugodtak a kedélyek. És mi lesz azzal a geszteste, a házzal? Milyen házzal? kérdezte a felesége. Hát, amit el akartam adni neki. Az anyjának pontosabban semmi, Megöröklik a gyerekek. Erre már Henrik mester nem tudott mit mondani, csak elborult képpel kanalzni kezdett. Ezt még meglátjuk, majd gondolta. Az ivatar szerte szétszórta az utca gyerekeket. A két révész egy csapszékbe húzódott vissza, miatt a zsidó köszönés nélkül elsietett. A híten érkezett égi áldás közepette, nem volt ideje őrá is figyelni. Az elsőtől viszont Lőrinc teljesen kihozanulott. Hallottad, hogy wolfnak hívták, nem? Akár csak minket farkasnak, kérdezte Mártont, miután rendelt egy icse kadart, és a flaskával, még két fakupával el is helyezkedtek egy kacskábú billegős asztalnál. Az a kereszt neve a zsidónak bátyám. A vezetékneve az a Sléhoz, vagy mit mondott. Slézinger? Nagyon gazdag. Udvari beszállító hallhatad? Na és akkor, mi van abban? Fel kellene jelenteni a városnál, hogy Pesten kóliczál budai létére. Miért nem szabad neki? Járkálni még csak-csak, de ezek ide akarnak költözni Budáról. Miért akarnának? Hírlik a budai városi tanács ki akarja tiltani őket a városokból. Azt meg miért? Öcsém, nem vagy te egy kicsit buta véletlenül? Vagy semmit sem tudsz ezekről a Jordán félékről? Azért annyira nem vagyok buta, hogy összekeverjem a keresztneveket a családnevekkel, nézeteskedett Márton. Arról van szó, hajolt közelebb Lőrinc, hogy ezek a zsidók nem hajlandóak megkeresztelkedni. Sokat mondó a kacsintot. Ráadásul borzasztóan sok pénzük van, uzsora kamatra adnak kölcsönt, és húsvétkor. Ha hogy csak közelebb? Kieresztik a keresztény gyerekek vérit? Ezt már aztán nem hiszem. Pedig így van, ezért akarja a budai magisztátus kitítani őket Offenből, ők meg ezért szögdösnek át Pestre. Kizárt dolog, hogy ilyet tegyenek bárkivel is, hogy kieresztik a vérét. Miért ez jó nekik? Belesütik a husvéti maceszba? Lőrinc sutogni próbált, de az indulatoskodástól mégis úgy megemelte a hangját, hogy a környékbeli ívók mind odafordultak. Márton sokat szó érezte, úgyhogy távol kellene tartania magát az unokabátyától, de legalábbis nem kellene vele mutatkoznia. Nem erről van szó, hadonászott a kezével Lőrinc. Nem is erről akartam beszélni neked, hanem arról, hogy a magyar farkassalát tagjai közöttük bujkának. Úgy tesznek, mint mintha zsidók volnának, így akarják megtudni, hol van a kincses láda. Mert biztos van kincses láda. Különben akkor miért az a kulcs, ami még Miklós nagyapánknál volt egykor, és amit egy farkas vett el tőle. A nagyapánknál volt valamiféle kulcs. Hogy olyan valójában elett volna? A családunk kincsét rejtő ládát nyitja. A cigány boszorka nem erről fecseget neked? Kincs és gazdagság és te szerezheted vissza a kulcsát a farkasoktól. De ne lesz szájuk lenni, mert ugye a zsidók között bujkák. Soha nem aludtál az ének mondó Andrásról, aki jó kétszáz esztendei a magyarok sorsát a zsidóékhoz hasonlította? Te, Márton, emelte fel az ujját tréfáson fenyegetve. Te titkózz valamit? Mártól nem érezte jó magát ebben a helyzetben, és igazából azt sem értette, miről is beszél az unokabátja. Miféle kulcs? A cigánynál semmi ilyesmiről nem beszélt. Akármit is hisz az elázott rokon. Legszívesebben itt hagyott volna csapott papot, és visszament volna a kohári házba. Miért is ne? Hiszen azt mondták, máskor is szívesen látják. Ki mondja meg, mikor van az a máskor? Az a melinda pedig olyan szépen nézett rá. Ki kell mennem? Rám tört a szükség, mondta hirtelen ötlette az ifjúbi krévészt. Aztán visszagyere, rajtott tartom a szemem. Lőrinc beborította az újabb messze egy bort, és a szeme, amit az öccsén akar tartani, egyre opálosabb lett, de azért még tartotta magát. Büszkeség töltötte el, hogy még annak a tének mondónak a neve is az eszébe jutott, annak a farka sandrásnak, pedig csak nemrégiben hallott felül egy másik csapszékben, ahol a dalait énekelték. Még egy szével hékás, kiáltott, de nem várta meg, míg megérkezik a kocsmáros a borral. Ráborult az asztalra, és mély álomba szenderült. Harmadik fejezet, ásó kapa. Gizel asszony mondja, néhány héttel később szívültést kapott. Nem tudni, mi volt ennek az oka. Kétségtelen, hogy sokat aggódott az utóbbi időben a lánya miatt, mert szerinte Melinda már benne volt a korban, és még mindig nem akadt jegyese. És ami az az ágró szakadt Márton néha-néha meg-megjelent náluk, csak róla tudott fecsegni, hogy mennyire szerény és kedves fiú hogy smint tudna segíteni rajta. És persze nem utolsó sorban arról, hogy micsoda lovagias gesztus volt, hogy titokban nekiadta különleges kakasát. Mártonnak persze eszelgában sem volt koáréknál hagyni egyetlen országát, de amikor kiderült, hogy Melinda félértve a helyzetet, azt hitte, hogy a madár a fiú kedves meglepetéseként maradt a házban, igyekezett úgy tenni, mint ha valóban az ajándékozás szándéka vezette volna. A lány szívből örült a kakasnak, az anyja előtt is folyton dicsérte a jeles ajándékot, és számtalan felemlegette, hogy az a csodás szárnyas, hogy tud harcolni. – Hogy? – kérdezte Gizel asszony még a rosszul lét előtti pillanatokban. – Akár egy oroszlán – lelkesedett melinda. – Legszívesebben behoznám ide a szalomba. – Még csak az kéne – kiáltott özvegy koárin, és kezdte magát roppant furcsán érezni. Először csak néhány csillagot pillantott meg, pedig fényes nappal volt, utána pedig, mintha a vér ment volna ki a fejéből. Szólásra nyitotta a száját, de hang nem jött ki a torkán, ellenben egy ér, rángani kezdett az ajka mellett. Melinda annyit tudott csak tenni, hogy vilámbjossan mögé került és elkapta, mielőtt elvágodott volna a padlón. Révész Lőrinc az utóbbi időben sokat őgyelgett a Koári ház körül. Ezen a napon a kapóz lépett, halkan megzörgette azt. A kilépő medve formájú ember csak bólintott, amikor megpillantotta. A medve körbe kémlet, majd intett, hogy lépjen beje. Megszerezted a kakast, remélem, mondta a medvének Lőrinc. Itt van, csak ne aggódjon az úr, felelte amaz. Semmi baja. De mi lesz a fizettsége, amiben megállapodtunk? Majd ha nyere ez a dög néhány viadat, majd akkor fizetek. Nem úgy van az, emelte fel angját a medveformája ember. Nem ezt ígérte az úr. Ki tudja, mi történt volna, ha váratlanul meg nem jelenik Melinda az ajtóban. A fölép nyíló kis lakás bejáratánál beszélgettek, ugyanis oda invitálta belőrincet a stázsa. Szaladni kell azonnal, felcserét, és kis kezével kilögdöste a nagy embert az ajtón. Miután amaz nagy nehezen szedni kezdte a lábát, hiszen méreténél fogva futásról szó sem lehetett, Melinda Lőrinchez fordult. Mit találtam volna magát valahol? Mit keres a mi házunkban? Ó, én csak a kedves öcsém kakasáért jöttem, találta fel magát Lőrinc. Erőszakkal vették el tőle, és képmutató arccal forgatni kezdte a szemét. Hogy-hogy erőszakkal? Azt hittem az én kedvemért hagyta itt. Melinda annyira elcsodálkozott, hogy még az édesanyja állapotáról is elfelejtkezett egy pillanatra. Hát az anyárő szakkal. Az a Bruno, akit a kisasszony az imént felcserél zavart, kiáltotta Lőrinc. Melinda átlépett egyet, mert valami pokoli bűz csapta meg Lőrinc szájából, de nem csak ezért nem tetszett neki ez az ember. Már emlékszem, ott volt a viadalon és azt állította, hogy Márton rokona. Az is vagyok, húzta ki magát önézetesen Lörinc, és most elviszem a kakasát. Tudja mit? kérdezte itt, ötletemvel Inda. Ha maga előbérel a felcserhez, mint ez a lomha Bruno, hát nem bánom, elviheti a kakast, de most aztán igyekezzen, aló mas, és ahogy az imént Brunót, most Törincet is kitessékert a ház házkapujába de a büdös ember sem aznap este, sem később nem jött vissza többé. Kicsit később odafent, a szobában Tóvári, az intéző, Melinda segítségével próbálta magához téríteni Gizel asszony. Legugolt mellé, egy pofozgatta az arcát, mielőtt a lány vizet hodott. A rázogatásnak meg is lett a fogonatja. Az asszony lassan kinyitotta a szemét, és mikor egy pár kortyot volt, már tudott beszélni. Ha nehezen is keresve a szavakat, de megszólalt. – Mi történt? – kérdezte remegőangon. Megcsapta a szél, felett az intédő szakszerűen, mint aki napon talált ilyesmit. – De úgy látom, nem komoly. A felcser is mindjárt megjön. – De miről beszéltünk, éppen – Firtotta tovább Gizella. – Arról a helyes fiúról szóra sem érdemes. – Tehogy nem – csillant meg a szeme Gizellának, aki egyre inkább visszatért az élet. Már az elhadszíne is kezdett a régi lenni, és eltűnt róla az ájulás okozta sápadság. Hogy ne lenne érdemes? Jelentéktelen ügy, nagykép üskölt az intéző. Melinda tátott szájjal nézett rá. Most fontosabb, hogy pihenjen, nagyságos asszony. Egyáltalán nem jelentéktelen tiltakozott Gizella, aki néha megboldogult megboldogult férje miatt lett nagyságos. A jóisten jelet adott nekem. Miféle jelet? kérdezte most Melinda. Megütött a szél? Mi más jelenthetne akkor, mikor annyira tiltakoztam a fiatal ember meg a kakasa ellen? Hozzá kell menned? A kakashoz. Dehogyis giza asszony még nem volt teljesen jól, de ezen a megjegyzéssel azért halkan felnevetett. Ahhoz a Mártonhoz. Farkas Jancsi vagy inkább már János, hiszen a bajszai selkent a fiatalembernek, már kiki árt a házból néha, még a vár irányába is elbalagon. Nézte a Szent Anna templom építését a vízivárosban, és a jövőjén gondolkodott. Hogy tényleg gyógyító lesz -e belőle? Tetszett neki a könyv, a Pax Corporis, az emberi test belső nyavajáinak okairól című, de tudta, hogy az igazi komoly orvosok külföldi egyetemekre járnak, és nem volt benne biztos, hogy megvan-e benne ehhez a kellő érdeklődés és elszántság. Hiszen korábban építőmester akart lenni, ez érdekelte, ez hajtotta. Hogy miképpen lehet karcsú templomtornyokat, magas várakat felhúzni, anélkül, hogy összedőlnének, mint jó hónappal ezelőtt a vár, mikor ő is megsebesült. És hát a dicsőség sem smafu, ugyan a templom Isten dicsőségére épül, de a fényéből... Az építőmesterre a mérnökre is száll azért belőle. Aztán egy pillanatra elszomorodott, eszébe ötlött a rossz lábba. Azzal nem biztos, hogy könnyen szökkelhetne a láványokon mászhatná meg a falakat. Talán nem véletlenül került kezébe az a könyv sem. Talán mégis az orvosi pályára szánta a sors. Ettől kicsit jobb kedve derült, és eszébe jutott a szerelme a szépséges paunira is, mikor két-három kaftános zsidó sietett el mellette. Jánosnak maga sem tudta, miért, de rossz érzése támadt. Legszívesebben utánuk szaladt volna, de kacska lába miatt erre gondolni sem lehetett. Meg aztán mit is mondott volna nekik? Hogy hol siettek, komék? Meg van azoknak is a maguk dolga. Mindenesetre még mindig fájós lába és abba agyott tanulmányai miatti nem túl jó ezek a gondolatok nem javították, ezért úgy döntött, nem nézelődik tovább, hanem hazafelé veszi az útját. Útközben elsétál a régi ház előtt, amit annyi akar visszavásárolni. Legalább bámészkodik ott egy kicsit. Hát, ha inspirációt ad az ősi épület, a tovább tanulás miként jelz? Hogy ezt eldöntötte újra jókedvre kerekedett, mint általában a fiatal emberek, akiket a sok gond nyomaszt ugyan, de ha értelmes célt látnak maguk előtt, mindjárt elfejtenek búd, bajt, és úgy siklanak előre az küllák és karubiszek körül akár egy ókori odüsszeuszavitorlásán. János kicsit bicegősen siklott, de azért még fütyülészni is kezdett valami olyasmit, amit egy kóborének mondótól hallott. Ilyen emlékezzünk az öreg Istennek csodálatos nagy hatalmasságáról, melyvel Szkítiából régi magyarokat Jó Magyarországra olyan módon kihozzá. Éppen itt tartott a fütyülésben, mikor két dolog is megakasztott a magasztos tevékenységében. Az egyik, hogy elfelejtette, miképpen van tovább a nóta. Milyen módon hozza ki az öregisten a régi magyarokat Szkítiából? a másik dolog pedig a látvány, ami a szem elé tárult, amikor éppen befordult a sarkon. A régi ház előtt ugyanis a reménybeli apósa, a sváb, Henrik áldogát, azzal a három nagyszakállú pajaszos zsidóval együtt, akik az előbb siettek el mellette. És mivel a két náció nemigen szívvelte egymást, így János az első meglepődés után igyekezett mi hamarabb közelükbe kerülni, hogy megtudja. Miről tárgyalnak ezek itt egymással? – Ákthundert! – hallotta meg János, mikor közelbért a beszélgetőkhöz. A számot Henrik mester mondta. – Szó sem lehet róla. A tiltakozó zsidó szép számagas ember volt. Jánosnak mindjárt megnyerte a tetszését. – Mit kínál érte? – kérdezte most Henrik. – Nem aztatok többet száz forintnál? – Micsoda? Tudja mit? Csulikoljanak haza vagy ahol akarnak. Magukkal nem alkuszom. Fel is út, le is út. Henrik mester hátott fordított, el akart menni, de közben megpillantotta a közeldő Jánost, és roppant zavarba jött. Visszafordult a zsidók felé, és ízadva adogva magyarázni kezdett. Nem is akarom én eztet a geseftet, nem ám, csak kíváncsi voltam, hogy mennyit ér, érhet, és hát izé bolondját járatja velünk az úr? A magas zsidó kicsit indulatos lett. Tudja meg, hogy nem akárkivel beszél. Schlesinger Wolf vagyok, Bécsi udvari beszállító. Én meg valódi Molnár vagyok, Kremszből kiáltott fel Henryk, és se szó, se beszéd, faképni a zsidókat. Oda sértett Jánoshoz. Jancsi fiam, ugye te nem láttál, nem hallottál semmit? Kejn problém? Semmi gond kiáltott még hátra, meg azt, hogy Fider ami ezt már János tudta tulajdonképpen a Fidel a bécsies változata. A zsidók úgy látszik értették, mert a fejüket csóválták. Az egyikük még köpött is egyet, a Wolf nevű pedig a derekára tette mindkét kezét, és utánuk kiáltotta. Többször ne keressenek a háznak az ügyében az úr, csak a kölcsönt szeretne felvenni, és mint mi sem történt volna, összenevetett a másik kettővel. Íg felzúhe, megpróbáltam csak, érted? Isten őriz, is, hogy eladnám másnak magyarázkodott Henrik és nagyot sojtott. Ebédeltél már? Kommit mir, gyere velem. Finomat főzött az asszony. Palacsinke is van, vagy hogy is mondjátok ti magyarok? Palacsinka, ugye? Palacsinta, javította ki János. Köszönöm a szíves invitálást, apám uram, de még nem vagyok ilyes. Meg dolgom is van otthon, tette még hozzá. Megemelte a kalapját, és sarkon fordult. Donner Vetter hallotta még a háta mögött. Néhány nappal később valaki kopogott a kovári házajtaján. a valaki meg sem várta, hogy kiáltsanak, hanem belépett. Révész Márton volt az, tetőző talpig átázva, csuromvizesel. Egy késő nyári zivata el újból, és ő egy hirtelen ötlettől vezéreve betért ide ebbe a házba, ahová mindig olyan szeretettel imitálták. Az ajtónállókkal sem volt gondja, a vihar miatt behúzottak a vackukba, még a kapuőr a termetű Bruno Inas is elbújt valahová. Félelmetesen dörgött a Szentigaz. A Pesti utcákon özönlött a víz, és Márton, ha visszagondolt rá, maga sem tudta, miképpen jutott el idáig. Besétált át a szalonig, és most itt állt az erőködéstől liegve, kalapja a kezében körülötte Tócsa. Melinda tért magá az elsőnek. Barátom, hisz maga csúrom egy víz. Várjon, mindjárt kerítek száraz ruhát. A lány tapsolt és kisvártatva, morogva, prüszkölve a kapu felvigyázója és előkerült. Hamarosan Márton száraz megtisztálkodva, jól fésülte jelent meg előtte. Elmondanám, nem láttuk az elmúlt napokban, kérdezte tőle Melinda, és helyet intett neki az egyik széken. Biztosan dolga volt, szólt közben tóvárja az intéző, aki szinte a semmiből perdült oda melléjük. Nem beszéletnénk négy szemközt, kérdezte Márton maga sem tudva, hogy honnan vette a bátorságot. Az intéző, rokonunk és családi jó barátunk, jelenkezett Melinda. Én azért inkább, dadogta Márton, mégiscsak négy szemközt a kisasszonyjal, ha lehetne. Hagyjon magunkra továrjul egy kis időre a kérhetem, szólok majd, ha szükségem lesz őre, mondta most Melinda, és kíváncsi tekintetét Mártonra szegezte. Az intéző meghajolt, távozott, de közben felhúzott szemöldökkel méregette a vendéget. Márton nem törődött ezzel, örült, hogy kettesben maradhatott a lányjal. Milyen jól áll magának ez a ruha? csapta össze a kezét Melinda, amikor az intéző beúzta maga mögött az ajtót. Mindig ilyenbe kellene járnia, egészen más ember lett önből. De mit akar nekem mondani? Olyat, amit nem halt az intéző. Az édesanyja nincs ide, a, kérdezett vissza Márton. Templomba ment, imádkozik. Gondolom, a VR miatt ott is seket. Ilyenkor nincs mise. Kedves Márton, tudja maga egy cukorember, igen, ne is tiltakozó, mert az... Szerény, alázatos, és meg vagyok róla győzött, vagy ízig-vérig, jó is, de most kerülgeti nekem a forrókását. Térjen tárgyra, legyen szíves. Rendben, Márton nagy levegőt vett. A bátyám, pontosabban az unoka bátyám, az a rossz szagú ember, ugye róla van szó. Márton intett, hogy igen. Megkörnyékezte a kapust Brunót. Hogy Hogyhogy megkörnyékezte? Pénzt adott neki a kakasért, de nem is ez a legnagyobb baj. Ha nem micsoda, kérdezte Melinda, akit egyre jobban szórakoztatott, a szemlátomás zavarban lévő férfi. Tud róla, hogy miről tud. Hogy maga nagyon tetszik nekem, És Márton Fülig pirult, végre kimondtam, gondolta. Melinda egészen komolyan nézte, egy kis mosolyadért csak bújkált a szemes sarkában. És ez miért jelent problémát? Egyáltalán mi ez az unoka bátyjának? Márton látta már, hogy elő kell a farbával. Azon mesterkedik, hogy bennünket összázasítson. No nem szívóságból teszi ezt. Azt reméli, így közelebb juthat a maguk gazdagságához. Megnyugtathatom, kacagott fel Melinda. Szóba sem jöhet ilyesmi. Anyám és én barátként tekintünk Önre, és egyébként is. Önnek úgy sincs szüksége fél érdekházasságra, hiszen, ha jól gondolom, vagyonos ember lehet, jelentette ki, vagy inkább kérdezte a lány. Hogy én, ez még tréfának is rossz. Mártun úgy érezte, mintha most nézett volna életében először menjünk a szemébe, és az szem párpontosabban az abból áradó kedvesség annyira lenyűgözte, hogy majdnem elfelejtette, mit akar mondani. A lánya segítségére sietett. Ha eddig nem is volt az, a kakasa segítségére segítségével bizonyal azzá lehet, hiszen rengeteg pénzt nyelhet egy ilyen különleges állattal. Igen a kakas, ha visszakaphatom, valóban próbált tettek még néhány viadalom. Merinda előhozatta a harcérs jószágot. Márton zavartan hajlongva elbúcsúzott, majd kivihazott az ajtót. Nem tudom, de valamiért tetszik nekem ez az ember, kacogta Melinda. Odád budán lakodalomra készültek. Nagy volt a hajci mert nem akár kikoltak a házasfelek. A mennyasszonya jó módú sváb lánya, a szépséges Kremsberger Paulina, a vőlegény pedig Farkaslaki János, akinek szintén volt, mint a a bepítania. Jancsi az esküvő tervezése közben döntött úgy, hogy kérvényt terjeszt a városi tanács elé a neve megváltoztatása iránt. Ezer és egy oka is volt rá. A házasságban leendő felesége hozta a nagyobb vagyont, hát ő sem akarta alul maradni. Úgy érezte, hogy egy jól csengő névvel ő is hozzá tud járulni kövös felemelkedésükhöz. Egyébként is jó módú emberhez előkelő név illik. Aztán az is megfordult a fejében, hogy ezzel a névvel könnyebben válhat országosan ismert híres orvos doktorát. De a leginkább azt a bélyeget nem szerette volna tovább hordani, hogy a anyja nevét viselve mindenki tudhat róla, törvényten gyermekként látta meg a napvilágot. Ráadásul apjáról az égvilágon semmit sem tudott. A farkaslaki névvel viszont mindjárt törvényestette is magát. A világ szemében tehát János imár szinte minden szempontból ideális férjé emelkedett. Már csak azért sajnálkoztak a népek, hogy kicsit sántok a kacskalába, de ezt sem vetették szemére, hiszen ennek is megvolt a maga magyarázata. Beszélik, hogy látó, mondta az egyik vendég a piperkőc Erzsébetnek. A vendég már jócskán felöntött a garatra, így nem zavarta, hogy a mellé ültetett nő ennyire ronda. A ruha. Amúgy is sok mindent takart, és a szeme mégiscsak szép volt a csúf békának. Nem csoda, ha sámtít. A látóknak mind van valami testi hibájuk, súgta még oda a vendég, de közben már az újjával mutogatni kezdett. Amúgy ünnepni, nézze a kisasszony! Valóban a menet már közeledett, és az élen, a násznagyok, és a vőfej között Farkas János vedette Paulinát. Jancsi ezúttal peckesen lépkedett, s mivel a menet lassan haladt, nem volt feltűnő a sántítással. Mintha csak tréfából húzogatta volna maga után a kacskalábát. Mögöttük az örömapa és felesége szipogott, illetve rozálja asszony jött mosolygós arccal. A budai kapucinusok alsó vízivárosi templomába érve aztán Henrik mester karolt a lányába, és szokás szerint ő vezette az oltár elé. A szertartás után lakom a lakoma közben, mikor a dorsült házasok már már csak egymás nézésével voltak elfoglalva, a násznép meg a rengeteg enni és innivalóval, a cigányok pedig a talpalával a húzásával, Rozália asszony Henrik Kipo ura felé forduló azért csak megjegyezte: Hát meg most az ősi ház is a családban marad, kedvesem oda költözik majd az ifjú pár. Kár, hogy a ház annyira rossz állapotban van. Jó sok pénz lesz majd helyrehozatni. Hernik kényszerítette mosolygott, bologatott bele a sörébe, de mikor még mindig csinos és száfa termetű rozáliát felkérte valaki egy tánca, nagyot sóhajtott, és mint egy magának mondta. Vígói komptek jetszli káncessejszetszulik. Vagyis valóban most az egész szar visszajött. Nem sokkal később Pesten is esküvő volt, a szerényebb is, mint Révész Márton vette el koári Melindát. Gizella asszony már egyáltalában nem tiltakozott, sőt, isteni gondviselésnek látta áldasságot. Márton többé nem találkozott Lőrincszel. Az emberek azt rebesgették, hogy a nagy erejű Bruno csapta agyon, mert összeszólalkoztak valamint. Hogy ez igaz volt vagy sem, Márton soha nem tudta meg, de nem kerestette, nem nyomozott utána. Örült, hogy nem kell vele törődni többé. Ha mégis feltámadt a lelkismerete, hogy nem kutatja fel a rokonát, akkor azokra a szörnyű és képten vádakra gondolt, amit a bátyja a zsidókról mondott egykor. A rossz, gonosz ember volt, megérdemelte a sorsát, hogyan az lett a sorsa, amit pegykáltak. A furcsa az volt, hogy egy idő után Bruno, az őrtáló Inas szintén eltűnt. De hogy az évek múltak, mártó mind kevesebbet foglalkozott ezzel a történettel lekötötte az állataival való foglalkozás. Nem tudott kibújni a bőréből. Hiába volt a szép pesti polgári ász, hiába az inasok, a csembalúzni tudó feleség, ő megmaradt állattartó gazdának. Merindával így aztán a kezdeti szerelmis gyorsan elpárolgott, a fellángolásból csupán egy fiú született egy szép márciusi József napon.